Jy is ingeskakel, hier sal by Net Radio SA, en luister aan Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan of Irene in Pretoria, Suid-Afrika en die gedachte met ons bybelse meditatie is dat jy gemakkelijk le en ontspan en as jy aan die slaap raak, is dit eindelijk tot jou voordeel hoor want ons spreek as mens bestaan uit siel, gees, lichaam. En ons siel en lichaam is die heel tyd bezig met al die dinge van die dag. En het leeg ook vlak hier in die gehee. maar as een mens kan ontspan, dan kyk ons of ons nie al die goed net vir een stonde uit die weg kan ruim nie. So dat jy heerlijk rekker rustig kan ontspan en ontspanne wees, en soos ek sê, en nie nie in slaap, slaap rake, is dit eindelijk tot jou voordeel, want mense gees kan nie slaap nie, dit is wakker, bly die altyd wakker, en praat ek eindelijk, is ek in contact met jou gees geest, geest mens, jou ene men. So ek wil he, jy moet maar kyk of jy nie kan so jouself so gemakkelijk kry, dat jy, kan of achter oor sit want as jy nou moet een skoodrekenaar werd, dan moet jy syke ergens op jou kan plaas en dan kyk of jy nie kan ontspan en, en leen nie, nou sommige mens raak soma in die slaap van die begin af en dan halen laat, net later is hulle wakker word die oorvone af maar as jy nou moet een laptop sip, dan gaan dit miskien een bykie onprakties wees, want dan moet jy die hele tijd sit. En wel, dit is nou nie onmoendlik om dit te doen, maar die gedachte is eindelijk om bykie te kan ontspan en te le, en om die stem te luister, en dan die muziek in die aard van die saak wat ons dan ook speel. Nou, ek gaan vraag dat jy begin om te ontspan van jou voedsel af, as jy nou le, dan moet jy ook concentreer nou op jy voete. Van jy voete af, daar moet jy begin, omdat hier is een kwestie van mind over matter. En van jy voetsoole af, tot by jy kroonkie, gaan ons proberen om jy te help, om heel te te ontspan. En zodra jy nou heel te mal ontspan is, gaan ek een skrifgedeelte lees, en dit is dan daar die gedeelte van meditatie, so dit binnen in jou kan gesaai word, binnen in die diepste dieptes van jou hart, want God werkt door sy woord, hy herskip ook door sy woord, en as een mens die woord in jou het, dan is jy baie baie bevoorig, want dan werkt die woord, van die Heere daarvan, van binnenkant, nou terwijl jy le en, en denk aan jou voete, nou moet jou voete rust nou ergens, en terwijl jy nou ontspan, my hoe dat jou hakskeen, bijvoorbeeld in die oppervlak, waarop jy nou le, inzak, en hoe jou, Spire binnen in jou voete, van jou voetsole af, binnen in, binnen in jou, van jou toone af, in jou voetgedeelte, tot by jou hakskeen, enkels hakskeen. Dit alles ontspan, mens moet daar aan moet daar op, op concentreer, hoe dit ontspan, en as een mens nou een weekie ondervinding het, dan sal jy later dit soms self doen, en jy sal voel hoe dit letterlik voel as op jou voetbiekie in die oppervlak inbeweeg daar waarop jou hakske nou druk. En dan moet jy van jou enkels af begin ontspan, tot by jou knie, met jou spiere heeltemaal totaal en al ontspan, Douwe mense gedagtes is in beheer van jou lichaam Soos wanneer jy wil praat Jou tong in die gang kry om letters en woorde in goede vorm En wanneer jy bewegings uitvoer Dan is jy die hele tijd maar bezig Om vanuit jou denken jou lichaam te beheer So ontspan daar so onderkant van jou enkels af, tot by jou knie, en voel jou spieren, helemaal, ontspan, en dan van jou knie, af, tot by jou jippe, en as mens dit nou recht krijg, ook dan sal jy voel, hoe dat jou, jou jippe, herens, op die oppervlak, waar jou jippe nou is, dat het in die oppervlak, Inzak, soos wat jy nou ontspan. En van jou jippe af, span jy tot by jou skouwers al jou rigspiere, toe na ontspan. En jy moet ook sommer voel hoe dat het ontspan. en dan jou hande, as jou hande nou langs jou le, en beter as jou handpalms na onder is, en jy van jou vingers af begin ontspan, tot by jou gewrug, en voel hoe dat jou vingers daar in die oppervlak inzak, En van die gewrugt dan ontspan jy verder na jou elmboe. En van jou elmboe af na jou skouwers toe, dat jou spieren heel te mal ontspan. Mensen skouwers neem jylle klom spanning op. De eerste tekens van spanning lemma aan die mense skouwers die me eindelijk nou op hierdie oomlik jou net jou skouwers laat zak. En dan denk jy ook nou som die selde tyd aan jou asemhaling. Nou bykie meer rustig en reelmatig, sal wees, weet, mense kry dier meditatie, dit reg, om hartspoed ook te verminder, maar dit, neem op die tyd, om in daar, die disipline in te kom, en as ek nou muziek speel, dan moet jy dit, weer van jou voete af probeer doen, as jy, voel dat daar weer beweging by jou voete en jou benen en so is maar weer begin, so van vooraf dit is nou die tyd maas nie, dit is maar net een vastlegging en een inoefening en dit alles help, maar so enige iets, enige leerproces het die mens so een inprinting, een vastlegging by herhaling en uiteindelik word dit dan nou vir een mens makkelijker, net soos wat jy kan onthou in die school jy die tafels moes geleer, die eenmaal en die tweemaal en die driemaal en die soan, en in die eerste keer as jy dit begin vir jyself is het maar miskien een bykie moeilik geweest maar dat word ons nou later, met die oefening aangaan, word het al makkelijker en makkelijker en makkelijker want wie sê, jy sê met die 6 maaltafel op, nou, ja, nou begin jy maar sommer. So alles is maar een disipline, alles van die mens is disipline. Dis een baie hoë vorm van ontwikkeling is disipline. En om self gedisciplineerd te wees, en dan ook uit die aard van die zaak nou, soos in meditaas jy self so te disiplineer dat al jou spure kan ontspan so tegen die einde van dit alles behoort jy eindelijk makkelijk aan die slaap te raak wanneer ek vooral wanneer ek begin met die voorlesing uit die skrif ek wil nou hee, jy moet luister na die maranata sangers Voordat ek verder die ontspanning hier van jou nek area af van jou kop en jou gezicht, spieren en so gaan beweeg, luister ons na hier die Maranatha-sangers wat van syng, set jou my spirit free, want het is eindelijk waarover als schan is om jou gees vry te maak so dat jou geest eindelijk in beheer kom, dit is eindelijk hoe een geestbeheerde lewe lyk, is dat alles onder beheer van jou geest is, en jou geest is juist daar die verbinding tussen jou en God, want God is gees En ons is een tempel van die heilige gees wat in ons woon. So kom ons luister, terwijl jy bezig is om weer te probeer as jy nou nog nie helemaal rechtig ontspannen is, nie te ontspannen, van die voetsole af, dan sê maar tot by jou nek, terwijl jy nou ook luister na die Maranatha sangers hier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 Worship Thee, Set my spirit free, that I might praise Thy name. Let all bondage go, and thank Thee, live and my spirit free, to worship Thee. bezig met bybelse meditasie, en ek hoop jy het nou al redelijk lekker ontspan as jy nie al slaap nie, en ons gaan die ontspanning hiervan uit jou skouwers verder ten die nek op beweeg, jy moet voel hoe jy achterkop nou in die achterste plek daar waar jy nou le, op die kussing, maar waar ook al, daar inzak, jy kan maar net voel hoe jy bykie dieper daar inzak, en dan ontspan jy jou jou kopvel en dan jou kakebeen die mense se kakebeen jy moet eintliks jou bietjie van mekaar af wegwees jou tande nou nie op jou tande kners nie as dit maar so bietjie wegbeweeg en dan ook jou oog spere, jou oog en jou gezag, jou gezag spere en jy helemaal ontspan is, mens nou, jy helemaal ontspan is in jou gezag dan kan een mens dit sien, as iemand jou bijvoorbeeld onder die hypnose plaas, dan kan hy sien ja, dat jy nou helemaal totaal ontspan is, jy gezag is helemaal ontspan is en Nou moet jy probeer, kyk of jy nie aan God kan dink nie, aan ons Scheper, waar hy op sy troon sit, en omring is door hierdie vier weesens, en aan die rechterhand van die Vader, ons gloeie van Vaders Seen en Heilige Gees, aan sy rechterhand sit Jezus, waar vir ons dag en nacht intree, En dan is daar die vier weesens recht rondom die troon, waarvan die een aan die zijde kant lyk soos een mens, en aan die weste kant lyk soos een kalf, en aan die noordekant kant een wat lyk soos een arend, en aan die ooste kant een wees wat lyk soos een leeuw. En dan is daar ook Geribs, die hele leerskare van jimmelweesens daar, van Geribs af, en die tweede orde van Seerafs, en dan is daar aardsengele, soos Michael, Gabriel's aardsengele, hy is vier in die vier windrichtings, en dan miljoene, daar miljoene, daar miljoene engele en het sal goed wees as jy so min of meer die geritsel van hulle flerke kan hoor amal gereed om Godse wil uit te voer en hulle staan in diens van God terwille van jou en my soos beskryf die Hebraer briefskrywer dit Hulle is ter wille van ons wat die zaligheid beerve. En mens op God kan concentreer, want hy vraag dit ook vir ons, dat ons nie die dinge op die aarde moet bedink nie, maar dit wat in die hemel is, dan is dit juist met die toel dat ons God aanbid en dat ons van onbewis word, En dat die rest van die goed, wat tydelik is, alles hier rondom jou is alles tydelike dinge, wat gaan vergaan. Maar God bly tot in alle eeuwigheid. En as ons dan kan leer om met God in verbinding te wees en aan om te denk, en ook dan nou terwijl ons voorlees te weet dat, Dit is een product, die wat ons nou hier lees, van God 3 enig. Dit is sy woord en hy is ook aan sy woord gelijk, soos Johannes dit vir ons beskrywe in die begin was die woord, en die woord was by God en die woord was God. Nou ek gaan die gedeelte begin lees hier van Matthäus 13, Vanaf vers 24 Een ander gelijkenis Het hy hulle voorgehou en gesê Die koninkryk van die jimmele Is oos een man wat goeie saad in sy land gesaai het Sien oos goeie saad Maar terwijl die mense slaap het sy vijand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan Jy sal dit sê nie die contrast net soos in Genesis, die lig en onmiddellik dan die duisternis en die chaos wat ontstaan het en dan die orde wat God scheep. en dan hier nou die goeie saad wat gesaai word en dan terwyl die mens geslaap het die vijand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan en toe die op opgeskiet en vrug gevorm het toe verskyn die onkruid ook as weel sien hoe Paulus ook altyd praat van die goeie en die slechte, daar is het, terwijl die goeie wil doen, dan is die slechte by my, by ons teen woord, is altyd hier die strijd, so toe hier die spruikies nou opskiet, en vorm toe verskyn die onkruid ook, nou die woord onkruid, wat ons hier het, in die Griekse, die Griekse woord, die is dziedzania, het eindelijk een waai interessante woord, Wana mens moet kyk, en Zidzania beteken eindelijk, letterlik, giftige koring. En dis die probleem met die, die Zidzania, is dit lyk net soos koring, maar dit is die koring nie. Dis giftig. En die probleem is dat jy dit nie altyd kan uittrek nie, omdat dit nou zo so skoring lyk en jy sal ook sien hoe dat Jezus dit dan verduidelik en die dienstnechte van die huisheer het gekom en vir hom gesê meneer het jy dan die goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkryd vandaan? En antwoord hulle, Een vijandige mens het dit gedoen. is die vijand. Toe sê die diensknecht, vir hom, Wil u dan hee dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Staan dat hier die diensknecht, het hier die, onkruid gesien, of dan Zidania hier die giftige koring en met bekommernis gevra of hulle dit nie maar moet gaan uittrek nie. Maar die antwoord nie, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie, want dis die probleem van een mensen kant af, omdat ons mensen is eenvoudig kan maak en God nie dit in die hand van mense laat nie. Laat al twee saam groei tot die oost toe en in die oost tyd sal ek vir die maaiers sê maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand maar bring die koring by mekaar in my skeer. So ek wil hy met bykie net daar aan ding, hy moet hier die koringland sien. Het so is makkelijk om het te doen, omdat ek groot geword het in een besproeingskema waar daar elke jaar koring gesaai is, en ek het tis en daar die geloop koring gesien opkom net wanneer hulle begin die, die groen halmpie daar, kop uitsteek totdat dit nou ruip is en afgeoes word, so my makklik om het te visualiseer prachtig mooi om na te kyk in al die stadiums maar miskien is die die mooiste daarvan, wanneer het nou so goudkleurig is en het ruip kan nou geoest word maar ek het af en gauw in al die verskillende stadiums daarna te kyk van hier die groeiproces prachtig, prachtige mooi kalm, rustige gesig om na te kyk en terwyl jy nou hier hier die lande so in jou denken bekyk met die koring wat daarin staan en tussen die koring staan ook hierdie giftige koring hierdie tzidzaan ja luister ons met die muziek van poppie van jaarsveld dat hy oor jesus die messia sing want Dis hy wat gaan kom oes en die scheiding gaan bring tussen die dziedzania en die ware koring. So terwyl hy nou nog rustig is, concentreer maar op die koring en laat die muziek jou maar net kalmeer.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 Creator God of everything Blessed be the Lord our God, King of the universe His name is Yeshua the Messiah nog rustig lekker le en dien jy nou nog wakker is dan maak dit nie saak nie, maar as jy al klaar nie slaap is, dan is dit goed. Ek lees verder in Matthäus 13 die verklaring van hierdie gelijkenis oor die onkruid vanaf verse 36 na dat hy die skare weggestuur het hy het Jezus huis toegegaan. En sy disciples het naam gekom en gesê, verklaar vir ons die gelijkenis van die onkruid in die saailand En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die sien van die mens. Nou die sien van die mens is uit die aard van die saak, Jezus Christus. En wanneer ons sy woord lees, dan gebruik hy die woord as saad, en die saad word in ons hart gesaai. En die saaaland is die wereld, dit wil sê daar waar ons nou is, waar hier waar ons onszelf bevind. Die goeie saad, Dit is die kinders van die koninkryk En die onkruid is die kinders van die bose En die vijand wat het gesaai het Is die duivel En die oos is die volleinding van die wereld En die maaiers is die engele Net is die onkruid dan by mekaar gemaakt en met vuur verbrand wordt, so sal dit wees in die volleinding van die wereld. Die soon van die men sal sy engele uitstuur en hulle sal uit die koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke, en die wat die ongerechtigheid doen, en sal hylle in die vier gooi daar sal hylle geween wees en gekners van die tande. Dan sal die rechtverdiges skyn, soos die som in die koninkryk van hylle vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nou hierdie is een baie belangrike vers, hierdie laatste sinniekie. Wie oor het, laat hom hoor. Want jy is eindelijk nou bezig om te hoor, omdat jy hierdie tyd uitkomt. En toelaat dat die gees van die Heere Help dat hier die saad van die woord binnen in jou gesaai kan word So dit kan opkom En groei En hier die hele groeiproces is eindelijk ons geestelike groeiproces En ons geestelike groeiproces waarin ons aan Jezus Christus gelijkvormig word. En dit word keer op keer word het gedoen, dier die woord, dis waarom Jezus bevoeg het gesê, die mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat in die mond van God uit voortkomt. En vir die rede moet die mens dit bepyns, net soos wat die Heere vir Joshua gesê het, hy moet hierdie woord dag en nacht bepeins want in bepynsing maak die mens dit, jou eie woorde, deel van jou. En die Heere Jezus, wat die woord saai, help ons ook hier en hy staan ons, staan ons by, maak dit vir ons makklik, maak dit vir ons moentlik, help ons om meer as oorwinnaars te wees, help ons om geestelik te kan groei, en alles hierdie begin by een mense wedergeboorte, want dis waar jou geest geestelike geboorte vandaan kom so kom Jezus daar in die gedeelte oor die wedergeboorte verduidelik en sê as die mens nie weergebore word nie, dan kan jy die koninkryk nie sien nie en jy kan ook jy daar in he en daarom het ons wedergeboorte as haar die wonderlijke versekering dat ons geestelik gebore is. En terwijl jy nou so'n bieke daar oor sit, of le, as jy nou lees, en ek beter dan, bieke le en dink, luister ons na muziek, om ons net te help, in hier die hele proces van ons, van meditatie. Can't wash away my sin But the blood of Jesus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 sins away He took my sins away He took my sins away He took my sins away He took my sins He took my sins away and forfeit, oh, what needless pain we bear, all ah, because we do not care everything to God in prayer. in Pretoria, Suid-Afrika mag jy mooi wonderlijke nachtrus ondervind, mag jy verkoek as daar een moore is, mag jy dan verkoek opgewek word en mag die woord wat in jou gesaai word vele vruchte dra en van my kant af dan sê ek jou shalom tot ons morgen mekaar weersien dv, as daar een is weer hier die self, die, nie hier die tyd nie, die gewone tyd 7 uur, 19 uur met ons program oor Denking Shalom I wonder fall away from God now I've wasted many a precious year Now I'm coming, coming home I now repent <laughs> with bitter, bitter tears But, Lord, Hallelujah. here I am coming who <gasps>